Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'nfiruhu Wa n'a'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sai'at amalina Men yahdihe lillahum fela mضil laha Omen yudlil fela haadiya laha Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa laha Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayu alathina amanu Attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutun illa wantum muslimun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 Të nderuar besimtarë, sot do flasim për durimin, për këtë virtyt të lartë, të cilin Allahu i madhëruar kujt i adhurojnë i ka dhuruar një dhuratë të madhe. Kujt i adhuron Allahu i madhëruar këtë dhuratë i ka dhuruar me me të vërtet një dhuratë të madhe dhe të veçantë sepse durimi është thejlbi i besimit dhe është një prej vjërtyteve më kërësore të besimtarve. Ka të reguar ima Mahmedi që Allah i madhuar ka e ka përmëndur durimin në Kur'an në Afro 90 ajete. Dhe kjo të reguar në rëndësin e madhë që ka durimi. Kër Allah i madhuar ka përmëndur namazën, Kur'an e ka përmëndur po thuisin në këtë numër, Nëndhjet ose pak më shumë se nëndhjet a jete Edhe durimin e ka përmëndu Nukaj shumë, nukaj shumë a jete Për tërguër rëndësin e madhë që ka durimi Tërguër se profetis Sallallahu alai sallim ka thënë Në hadithin e sakt Mësaburullia O durimi është drit është drit e cila indriqon njëriut rrugën për të kanë Allahu i madhuar në dunja dhe bëhet për të dritë në urë në siratët. Omer, rëdhjëllë anu, thoshte, ua gjedë në khejra aishin abis sabër, do të ne gjitëm që jetën më të lumë tërë ne kemi arritur atëherë kërë kemi duruartë. Jetën tonë më të lumë tërë, në momentën më të mirë atë jetës tonë kemi, kemi paskurë, kërë bënim durimë. Sepse njeriu patjetër që në jetë do hasi mirësi dhe vështirësi. Edhe në mirësi ka nevojë të falenderoj dhe në vështirësi ka nevojë të bëj durim. Sikurse patjetër që do dobëj dhe gjunafe, edhe në këtë ka nevojë, do këto gjunafe ka nevojë të kërkoj falë Allahut. Do të jenë tre gjendjet e pashmangshme nga njeriu. Vështirësi, ose sprova në nevoj të cilat ka nevojë të bëj durim, mirësi në të cilat ka nevojë të falenderoj edhe gjunafe për cilat ka nevoj të kërko, kërkoj fali Allah më dëruar dhe kush i kryen të të treja kundrej të të trejë gjendjeve a i është me të vërtet a dhuruhe si vërtet i Allah dhe kush nuk i kryen ato dhe le mangut a i është i mangët në basë mangësi si mm. lejë kundrej të të të trejëve dhe durimi është një për të të trejëve dhe durimi zë a jivën të rëndësishëm tek imani, a është zevën të rëndësishëm koka e trupit njeriu. Domthon çfarë ndje ka koka e trupit e njeriu, atë rëndësi ka edhe durimi tek imani. A mund të jetojë trupi pa kokë? Ksu është dhe imani pa bes... pa pa durim. Ksu është dhe imani robi pa durim. Pra ne vazhdon e liur sallallahu alaihi ve sallam thotë, nuk ka iman për atë personi i cili nuk ka durim. Nuk ka iman, nuk ka mundsi. Sepse kush thot besova, Patjetë do të sprovohët. Do të sprovohët me mënyra të ndryshme sprovash. Kjo është vullsi Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në tokë, patjetë do të sprovohësh. Kjo është problematikë e shumë njerëzve, promovojnë shumë njerëz dërmuese njerëj që nuk e kuptojnë. Që çfarë ndodh aty fërsishinë këtë jetë ose sprovë më radhë tan vetëm prej Allahu me vullsin e tij do Allahu të sprovu. Edhe nga që nuk e kupton që këto janë prej Allahut, se do Allahu të sprovu, ka çon dot fillon mrzitët. Muzitët zemrohen me faktimin e Allahut subhanuhu teaj. Zemrohen me ato që i vjen dhe nuk e kupton që Allahu do të spojë, do të shikojë durimin e tij. Ka treguar në Këng për kuvizimin e durimit dhe ka thënë që ta ketë parazuj çdo njëherë për ne është ta di, a është për durimtar apo ja jo ajo që ke peshon për ibn Këngun Xuzijes, sot çoft. Durimi është që mos zemrohesh me zemër për atë që ka dhënë Allahu më dhuar. Më si zemësojë të zemëruar. E para, e dyta Po mos ankohesh me gojë për atë që ka vënë Allahu. Shumë herë sot, domthon, çdo gjë e vogël e madhe ti ndodh, pothuajse po ndodh diçka, po ndodh diçka. Dishqoni ankohet krijesave. Kë po ankon? Po ankon zotin e botrave, i cili takavën atë gjë për të, për për të, të mshiruar, për të sforhuar dhe për të ngritur ngjadrat lartë nëse ti tregosh i mirë. Kë po ankon? Tregojë një personi thotë Muhamedit, si u thive, si qen, e kanë? I thodhi elhamdulilah. Po kam arvesh jam smur, e qe smur. Edhe u mërzit Imam Ahmed, un kur them elhamdulillah mos më shtoj më shumë se kaq. Meqenë nuk dëshironte të thënë kosh, ne smur, alhamdulillah për Allahut. Sepse ankesa bie në kundërshtim me durimin që duhet bën njeriu kundrejt asaj që i hedh Allahu subhanahu wa taala. Por ne i thodim Al-Qayyim, durimi është që mos zemrohesh me zemër të mos anko është me gojë dhe mos bësh me gjumëtyrë të tua veprat të cilat bje në kundështim e ligjin e Allah më dhërruar. Kus bën një për të tre gjereve, durimi ti është azjesuar. Kus zemrod me zemrë në ti, ose ankojnë me gojnë në ti, ose bën me veprat të ti gjere të cilat bje në kundështim e urdhin e Allah në të të keqë që i hedhe Allah më dhëruar, a i s'ka bërë durim. A i s'ka bërë durim. Edhe po qëse nuk ka durim, atëh sprova atij shndrohen në fatkeqësi për ta. Në fatkesi, jo, të. Shndrohen në fatkeqësi sepse ajo e çon atë në gjunafe dhe kush më gjunafe, ai është më vërtet fatkeqësi i vërtet. Por si në djallbogërim për Allahun Subhaneteale. Ka treguar detaira që durimi është tre lloje. Durimi në zbatim në urdhërat e Allahut. Çdo urdhër që ka dhënë Allahu më duhet ka nevojë për pak durim. Duke filluar nga gjërat më të vogla, çu kur hyn një iun fe edhe duke shkuar dhe të gjithë mund dhaja që të namazë kër fillon një me rabdes ka në ojë për durim më mund dhe të fëtot dhe marë shabdes në e fëtot dhe e të gjithë mund dhe larta që është gjithë dhe rukët Allah subhanu talë ka në ojë për durim nëse mund të vritës, mund të vdesës atje të gjitha këto përfshin nga durimi shiko se i gjithë në durimi, i përfshin të gjitha përndaj aji që nuk ka durime e me të v Feje e ti u tjetë shumë, shumë e dobo Në basë durimin që ka Ashtë loj parë është durimi në, në zbatimi në urdove të allot Loj dytë është durimi për të largua në haramet Dhe kjo është është një problematik në vete që ne jetëm sot Shumë musliman kanë ardhë në gjami Zbatën në disa urdove të allot Mirë por nuk janë zotë të largon një nëjë numër në haramet Që ata e din që janë haramet Pse nuk kanë durin Edhe këtu është proga tyre të Pasojë më nën kurrë musliman do, por ne nuk na rritet i iman. Normalisht nuk rritet i imani, sepse ti ke ndaluar të një sprovë. Duhet ta kalosh atë sprovën që të shkosh diku më tutje më lart. Po nuk e kalove atë nuk shkon më lart. Sikur në shkollë. Dikush hyn në shkollë. VV po thënë është sikur në shkollë. Dikush hyn në shkollë, por nuk e kalon klasën e parë, nuk hyn klasë dytë. Nuk të dytë. Po nuk e kalon 8 vjeçar, nuk hyn në mesëmre. Po nuk e kalon shkollën e mesme, nuk hyn në në universitet. Po nuk hyjn, po nuk kalon, ose nuk hyn në magistraturë, në doktoraturë. Këshu është degrada e imanit. Njëri vëllos provoj me gjatë vogla. Po ngjec aty, aty rri i vetërën. Ka se një do të ngjitet vetë. i vetërën vet. I gjuna afka ata, kanë i gjuna afka ata të rritën vet. Tu i fol ato, tu i fol ato, tu i fol ato, tu i fol. I shko njerëzë gojë moslesh të folëre lehtë. Ai njerëzit ty, aty ngjelen, aty le të rri. S'provat di kjo është. Gjëë mase, mund të jetë shumë e vështirë. Nuk e leshin fani, nuk e leu opinionin, nuk e le kjo, nuk e le ajo, nuk, nuk, nuk e provon vetë ti, ankoj ku s'kam bësim normalisht, kë bësim. Sepse ti ke ngjitur në vend numëror. Ngaqë nuk e lërguar nga haramat edhe provat tua, po çesë të do kalojë këto diet lloj sport tjetër. Po pse vetëm sport apo? Për këtë ka ndërjon. Li yebluwakum ayyukum ahsanu amala. Çtë provojë juë kush bën punë më të mirë. Domthon Allah ka thënë si ndërjon për, për sportu. Kush do bë punë më mirë, do të provojë me mirësi. Me vëshirësi, do së provoj dhe me gjunafe që të qikoj. A do falendërësh, a do bësh durim, a do këkësh falje. Kjo është jeta. Kjo është jeta. Po se kuptoj njeri ju jetën të lojëfarve, a i është shumë nërgë. Edhe lojë të rritë durimit është durimi në fatkesi. Djetarët i dhe ashtu e ka ndarë durimi në du loje, në një aspekt tjetër, durimi dhe të rrushëm dhe durim me zgjedhje. Durimi i detyrueshëm është durim kur i bini një humbje fotësi, do apo s'do, ai duhet duroj se po zduroi biçmendet. Ky është durim që s's'ndorën t'ndë njeriu, domethën duroj se s'zbë, se nuk ka ku të shkoj. Edhe po nuk dorë, normalisht ka akoma ka ka përçën më keq për to dhe ndë java në herët. Kurse durimi më i mirë se ky është durimi të cilë e zgjidh njeriu vetë rrugën për të bërë durim. Por edhe kanë treguar dietarët që durimi i Jusufit alaihissalatu wassalam Në spropën që i ra Me dëshirë në ti I është dërim më i madhë Se dërimi e ati personi I cili ka dëruar një fakisi Ose një smundi që ka edhe lo pa dëshirë në ti Pse? Sepse Jusufi kishe për para ti Ta bënda haramim Edhe kishe për para ti që të duronte Dhe i zjodit durimin Kishe për para ti që të hynden burg Ose të binden haram Dhe i zjodit burgun Pse? sepse kishtë e frikë Allah subhanu wa ta'ala. Për këtarës të e e jazdjo dhe durimin më dëshirë në ti, dhe kjullu durimi është me mirë se durimi i personit të cirit i hedha Allah i smundi dhe rrimi e fitët të tëra dhe bëndurim. Dhe kjo është gjemirë, ka shumë shë problem të ka Allah më dhuruar, por kjullu durimi është akoma dhe me ilar të ka Allah subhanu wa ta'ala. Këthërë Allah më dhurë në Kur'an, ma nësabe min musibetin illa bi idhni Allah, o me ju um Çdo fatkesi që bie në tokë ajo bie me urdhrin e Allahut. Apo them kush nuk e kupton këtë dhe nuk e ndjen këtë në jetën e tij, ai nuk ka për të bërë dot durim, ka për të qenë shumë larg durimit. Po nuk e kupton që veç çat vinësh për Allahut. Edhe kur ta hedh Allahu do të shikoj për ti ç'do bësh. Atë ke për të kuptuar që i ke për të larg durimit. Prandaj kuptoje që çdo fatkesi që vjen është për Allahut, po shikoj ç'do bësh. A do qajesh? A do bësh durim? A dofanis Allahu nëse do të gjëndni apo jo. Edhe minimumi që duhet bën njëri kur i bie ndonjë gjë e keqe është ai të bëj durim. Gjatë më e lartë se kjo është të kënaqesh më shumë me atë që ka dhënë Allahu dhe kënaqja, të kënaqesh me atë që ti ka dhënë Allahu subhanuhu teala është grad më i lartë se durimi. Edhe për këtë grad dietarë kanë dy mendime. Disa janë të mendimi që kënaqja me atë që ka dhënë Allahu është detyrë, kurse disa tjerë janë që kjo është e pëlqyeshme. Ky është mendimi shehullsaim te mis 2000 që thon të kënaqesh me saktimin e Allahut, as e pëlqyesh, nuk është durim, nuk është detyrë, dhe detyra e njëjë tolerancie është të bëj durim, por po ri durim e ka kryer detyrën e tij. Më shumë se kaq është të kënaqet, dhe më shumë se kaq është të gëzohet me atë që i pallowë madhruar, dhe këtë nuk arrin asdokush, por e arrin vetëm ai person i cili njeh Allahun, njeh madhështinë e tij, njeh emrat e tij, njerëzicitin e tij dhe e di pse ja hedh Allahu çdo lloj gjeje dhe për ne kraqit, gëzohet. Gëzorë sepse e di që shdoj që që i vjen, i vjen më ursinë Allahot. Edhe shikon, shikon me zemën e ti disaj gjërët mira prej se së prove që i vjen. Por këto nuk i bëndon një rrante, to ka nevoj bërdijet madhe dhe dhe voqëmërit madhe. Edhe shdo kujtje e pa Allahon, si pas gradës, si e meriton dhe që të të shiron. Edhe kusë të të shiron, nuk e pëngon Allah, por njeri e jo pëngon me të sti në gjunafe që i bënd. Ka thënë Al-Kameh, ndon te qe di sot çdo fatkesi qe bie bie me me lena Allahut me urdin Allahu dhe u thot o me yum bilahi يهدي قلب. Dhe kush e beson Allahun ka udhëzuar zemrën e tij. Fot alqame, o ka për qëllim Allahu që, më dhuron këtë jetë fot që do mundum në rast se fle për një personot, te cili di bie një fatkesi. I bie një fatkesi dhe e di që ajo është prej Allahut. E di që është prej Allahut. Edhe dorzohet. Edhe kënaqet me çdo atë që jep Allahu subhanahu wa taala. Këtë thot Allahu subhanahu wa taala e udhëzonë dhe e bëmë besimtarë të vërdajtë. O me njëmim bëllëa jeshtë një kalbë. Dhe ku shë besonë Allah, në më dhe në këto moment të vërgjësie, e di që kjo është për Allah, o Allah është për te jeshtë dhe gjë. Ate e a i thëtë këna që në këti që i për Allah subhanu ta'ala, dhe të këti i udhëzonë Allah zemër të këtë vërdajta. Ka thënë Allah subhanu ta'ala në Quranë, O la neblu ankom bi shej men al khawf wal ju' wal nas min al amwal wal anfus wal thamarati wabshir as sabirin. Tho, do të usprovojmë juve me një pjesë të frikës, të uriz, të mangësimit të pasurive, të shëndetit edhe të fryteve dhe përqësoj durimtarët. Ky ajet ka ardhur direkt pas ajetit për në cilin fetallohi madhëruar për dëshmorë. Përpara atij Thotë, thotë Allah subhanu wa ta'ala, Ja ju alladhin amen us ta'inu bi sabëri wa salah, o ju i shëkini besuar, ndihmoj një vete tuaja me durim edhe me namaz. Nëse të shëroni të arin një sukses, durim edhe namaz. Namazin, moment vështira, të ndihmojnë shumë për të që një durushën dhe për të arin suksesin për Allah subhanu wa ta'ala. ولا تقول وان الله مع الصابرين الله عز وجل durimtar gjithmonë jetë. Pastaj thot u laqul me yuqtelu la fi sabilillahi amwat. Mos thoni për ata që vriten në rrugën e Allahut se janë të vdekur. Nuk janë të vdekur. Ata e bën një lloj jete të veçantë. Ua ka dhuruar Allahu i madhuruar dhe kjo është gradhja që i jep Allahu subhanuhu teala vetëm atyre personave që kanë vënë shpirtin e tij për ta. Për treguar dhonë që dhe këto grade kanë më për durim. Ua laquluni men yqetelu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun atë dëgjau por ju nuk e ndjeni nuk e kuptoni domthonjë. Pastaj mbasi tregon Allahu madhura që dëshmorë domthonjë mbasi kanë kaluar një provë, arritën të ndëgrate. U tregon njerëz që mos kujtoni se ju të tjerë të cilët nuk doni të shkoni në rrugën e Allahut dhe nuk u pëlqen të vdesin në rrugën e Allahut, mos kujtoni se do shpëtoni për provave. Nuk shëfëton njëri për sëpër dhe që Ndash besimtari, ndash mos besimtari Por besimtari, i kalon e to me durim Kurse mos besimtari, i kalon e to si që i kalen kafshet Si që i kalen kafshet Nuk e di nga i erdi Edhe përse i erdi Dhe qëfar du të bëj Hitch I jeton në sëpër Edhe i kalon në sëpër Edhe në fundfar nuk merë asë në dhe shpërblimi për to Por merë vetëm dënijin për Allah Qëndë janë e hetë Kurse besimtari, të të Do të jë së përvojmë, dhëtë, me frikë, me uri, me smundje, me maksim pasurije Përgëzoj dhurim të arët Përgëzoj dhurim të arët Përgëzoj dhurim të arët, ata cilët të cilëve kurubien dhe një fakësi thonë Inna lillahi wa inna i lejja lëji unë Në të allohë të jemi dhe ti të të këtë jemi Do më dhënë Kur do të tallohit jemi tek i, i, i thëhemi, do të thonë ne vetëton nuk kemi paranoia, po jam pronë Allahut. Kështu që Allah nëse merr ndonjërin në për nesh ose një pjesë tonën, në të vërtetë ka marrë atë që ajo na po ka marrë atë që ishte e tij edhe në dhaja e vet. Dhe ne sofundit tek ai do të kthehemi të gjithë. Kështu që kur njeriu e di që ai ja është i vetes tij, por është Allah, kthejemi, i Allahut, shduke, dhe tek Allahu do të kthehet, atëherë i zhduket çdo lloj vërsie në këtë botë dhe kupton që kjo është ndjenja pa vlerë. Inna lillahi u nejleja ragiun U la i ka alejhim Salawatum në Rabbim U la i ka humul muhtadun Thotë Allah i më dhuar të regon Tre cilësi të mdha Kjo a je pa Allah i më dhuar Durimtarët të cilët thon Inna lillahi u nejleja ragiun Kura ta së përvohan Tre vjërtytët mdhaja dhe shpërblim e mdhaja Ka thë një përseleve Njëra për i tyre është me e dashë për mua se gjithë duja Qa bërëndësaj Njëra pë Thët, ulajka alejmë salavatum mirë rabbi më rahma Ata kanë salavat, salavate prej zotit të tyre Lafderim prej Allah subhanu wa ta'ala Ulajka alejmë salavatum mirë rabbi më prej zotit të tyre Wa rahma dhe mërshirë prej Allah subhanu wa ta'ala Wa ulajka mul muhtetun Kanë salavat prej Allah Kanë mërshirë prej Allah Dhe këtajnë të uzzuarit Dë dhe më dhej që njëju të bëti uzzuar si shduat Duhet pa tjetë të durim Atër durimi që nga gjë pandashme për njeri urtë, sepse patit do së përvohat si qdo Allah suha në thale për këtarës ujtë të tyre besimtarët që të bëjë durim kura i së përvohat sepse kjo është urtësia Allah Mëdhuruar e ka vendosur në tokë së përvohën për njerëzit që të nëzjenë në pahë të mirë dhe të këshit sepse gjenetin duhet të afitoj a i që duhet të afitoj me mirësinë Allah Mëdhuruar dhe me mëshirë në tijë Edhe nuk duhet a fitojnë ata të cilët nuk e meritojnë. Edhe që të arrish deri atje në, në këtë lloj gradi kaq lart, duhet kalosh provimet me radhë. Provimi i parë, provimi i dytë, provimi i tretë, provimi i katërt, provimi i pestë, provimi i 10, provimi i 15, provimi i 20. Problemi është i njeriu, nuk e kupton ç'është gjëja, nuk e kupton ç'është provimi. Prandaj dhe subhanallahu, e çuditshme domthon, nga që nuk e kupton huton mbas dynjas apo do m valla për qendrohunin po e këtë në këtë çështë kjo është shumë e rëndësishme. Po qëse e kuptoni njërtu të gjë, thotë elhamdullilah. Çfarë dhon Allah elhamdullilah. Falënderon Allah dhe ka për të dhëruar Allah më dhun një lloj kanëjësi në zemër, një lloj gëzimi në zemrën e tij, me anë të cilin ka për shdo të lëlarguar çdo vështirësi të të do ta kthej domthonë në mirësi për për Allah subhanahu wa taala. Transmetohet nga Enesi O ridi Allahu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për çështjen e pakësisive që i bien besimtarit në dynja. Ma antha ke hadisi na tregon një lloj urthi për Allahu, pse Allahu i sporton besimtarin dynja. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam kur Allahu më dhuruar dëshiron i do të mirën një personi, kur Allahu ja do të mirë një personi, i ja shpëton atij dënimin e qun dynja. Dhe kur Ja do të keqeni personi, ja ruan dënimin e tij për nahiret derisa kur kur dal para Allahut ja japi dënimin të plot ditën e kiametit. Hadith është i saktë. Domthon kjo hadith tregon qartë që kur Allah e person, ka bërdi se kur Allahu do një person ai ka bërë disa junafe për të cilët ka merituar dënim, po doj Allahu ja vonon. Siç bën me shumë me shumë mosbesimtar, u avonon, u avonon, u avonon derisa e merr për një herësh. Kurse besimtarit Allahu mëdhori ja hed në dia. Jah. Ja, ja. Ai bën i gjunaf, gjunaf Allah i het dhenim. Ai bën i gjunaf, Allah i het dhenim. Allah, ai bën i gjunaf, Allah i het dhenim. Pse? Qita pastonin nga gjunafet edhe që zgjot nga gjumi tim ose bëjmë ato gjunafa. E megjithatë Allahu është shumë hemi mëshirës sa kaq. I ka dhënë edhe mundsi tjetër njeriu që mos e dënoi fare, por problemi është shumë i se shumë isë njerëz nuk një e kuptojnë. Allahu më dhuar ka thon, "O ma kan Allah muadhibu humum istaghfirun." Allahu muadzi, më dhuar nuk i dënon ata kur ata i kërkojnë falje atij. Problemi është i njerëzve që bëjnë gjunafe, nuk kërkojnë falë Allahut, pasor kur vjen dënimi e humbin shpresën tek mëshira e Allahut. Por qesat ata kur bëjnë gjunafe kërkojnë falë Allahut. Po qesat ata kur u binë një keq e bëjnë durim, ata kanë për të parë shumë hajr të madh prej Allahut subhanahu wa taala. Por ata kur bëjnë gjunaf nuk e kërkojnë falë Allahut. Kur u bie pasën në fatkezi për shkak gjunave të tyre, nuk bëjnë durim dhe kur janë në mirësi nuk e falenderojnë Allahun për këtë arsye ata janë në një humbi të vërtetë. Për ndaj dhe profetit s.s. të nga të regon Dënimi që i jepë Allah u besintarën që në dynja Pse? Që a i të dali për para Allah u të kulluar Sepse dënimi vërtet është dënimi a heretit Dënimi dynja së maron I jepë I jepë Allah u subhanu tërë, të talë Nisa së mundin një jutë Të regot që i bubekri Shkën të profetit s.s.n. dhe i thot Për një jetë kërën orët në suën njësa Në cini thotë Allah u më dhurë, me push bën një të keqësh shpëblehet për ta, për të keqën. I thotoi durgu r Allahut, erdhi ajo që të thyin kurrizin. Erdhi ajo që të thyin kurrizin, kjo llojje jetë, domethënë, gjatë ka si me të dhuhur, do të erdhë të thyin kurrizin vot. Sepse po qesë për çdo të keqë që ne den, do den, domethënë do dënohemi kur shfutoj. Dhe i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, o Ebubeker, a nuk smuresh? A nuk ke dhimbje, a nuk stresohesh, a nuk ke probleme me hallo po po? kjo është ajo me të cilën me të cilën shpëbleheni për gjunat që bëni. Që çiu njeriu e merdhet edhe shpëlimi i gjën e dhunja dhe kjo është mirësi për Allahu kur ai bën durim sepse më anse ai fshin Allahu gjunafet dhe shpëton nga dënimi i heredit u sallallahu alaihi wa sallam nga ruinjës dhe i keqta bëdurimtar. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Mba'd Ka thënë shikhu lisa minë të imi e Allah më shiroft Sprovat janë mirësi Shëthot, sprovat janë mirësi Sepse ma andë të tyre shihen gjunafët Sepse ato e nëzisin njëriun që të bëjë durim Dhe ma andë të durim njëriun shpërbleja të ka lojë madhëruar Gjithashtu ato e qojë njëriun që të këthejë të ka lohu Ti në nështërojët ati dhe të largohët në kryesat Edhe shumë e shumë dobi të tjera madhështore Fotxhëgullzimtë mi, vazhdon, vetë sprova është në madhu, shkak për fshirjen e gjunafave. E bën Allahu mëdhor shka kushtin e gjunafave. Kjo është një mirësi më të madhe. Sprova thotë imët e mia janë mëshirë dhe mirësi për për krijesat në përgjithësi, përveç se për atë personi i cili për shkak tësë sprova hyn në gjunafe më të mëdha se çka ka qenë përpara thotë. Vetëm për të veçuar për këtë person në veçantë i, kto kto sprova janë sherrë në aspektin domethën që ata dëmtojnë nga feja e tyre thotë. Sepse ka për njerëz që kur sprovojnë me vër fri, ose me smundje, ose me dhimbje, ose me sprova të tjera, atyre thotë u hyn hipokrizia, ose tremben shumë, ose u hyn smundja e zemrës, ose mdalin kufor, ose lënë disa detyra, ose kryejn disa gjunafe, gjë e cila i dëmton ata në fejen e tyre. Edhe për këtë lloj njeriu thotë demonia, për këtë lloj njeriu Shmotimi prej këtyre provave është më hajër për të, për shkak se kjo lloj prove e çoji atë në këtë aspekt, e çoji atë domethënë në në domethënë në këtë lloj fatkezie, në çës fatkezie, vërtet fatkezi fetare, sikurse ai person i cili ka një fatkezi dhe ai bën durim dhe i bindet Allahut me dhuratën e të, ajo fatkezi për ta shmirësi fetare, ë edhe kjo është domethënë mëshirë prej Allahut subhanuhu teala. Kështu që Po dy mendimi, ajo që kush provohet dhe i dhuron Allahu durimin, atëh ky durim është mirësi për Allahu për të në fenë të tij, dhe i fshihen gjunafet e tij, dhe i vjen mëshira prej Allahu subhanahu wa taala, për shkak të lavdërimit që i bën Allah më Allahu mëdhukur thotë elhamdulillah për çdo që më ka dhënë Allahu, dhe i vijn salavat prej Zotit të tij siç përmendën ejtë në, në mosipër, dhe i vjen falja prej Allahu nga gjunafet, i ngrihen gradat. Kështu që kush eh duron me atë lloj durimit që është detyrë, dë dë domunë e kryen detyrën e tij në durim, dë atëherë ky arrin këto lëshprime këto lëgrade. Kjo është elementi i mihës, e cila tregon vlerën e madhe që kanë sprovat. Nuk është qëllimi këtu që njeriu ti kërkoj sprovë, thotë Allah më sprovon, nuk nuk nuk është këtu qëllimi, por qëllimi është i që njeriu kur të sprovohet të bëj durim sepse ka hajr të madh për i Allah subhanuhu teala. Në të ka falë gjunafësh, në të ka ngritje gradash dhe njeriu do vazhdojë të sportohet. Kjo është e pandashme për çdo kënd në dyna përderisa ai jeton, derisa të dalë shpirti. Dhe vetë dalja e shpirtit është një sprov më e madhe, më e cilës Allahu i fshin gjunat besimtarëve. <coughs> Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Sprovlimi i madh është më sprovën e madhe." Dhe Allahu më dhuroar kura do një kura do një person të sporton ata. Allahu te. Po sprovlimi i madh është me sprovën e madhe. Dhe kur Allah i madhuar e doni një person e sprovon ata. Kështu që vëllezër shikoni, po, nuk e mërua ditë akoma, por deshet t'ju rregoj subhanallahu. Ai person i cili rend me çdo përpjekje për të larguar nga sprovat, ai në të vërtetë është shumë i larg imanit vërtet. Shumë larg, si puna, si puna e çdo personi i cili rendi për gjithë fatva. Ku i thotë është haram që lloji ka ndaluar Allah i madhuar. Ja thot, ka dhën filan filanin fatva që kjo lejohet. Edhe e kanë edhe e kanë arnuar fenë tyre me fetva. Gjejnë çdo lloj personi, atë fetva që e bën havallë. Njëri bën havallë kamaton, tjetri bën havallë muzikën, tjetri bën havallë ruçën e mëngjes, tjetri bën havallë punën, punën në bank, tjetri bën havallë diçka tjetër. Edhe në dal ky një femë e arna, këso vizhë e bukur, më koston. Por feja e tij është aq më arna, ajse nuk është gashme e gashme ti mbuloj auretin e tij. Ashtu lloj feje është kjo lloj feje. Pse? Sepse ky nuk ka durim që të dërgojë nga haramat. Nuk ka durim që të dërgojë nga haram, sepse ky rend rend për ta djegur fenë e tij. Sepse ky nuk ka kuptuar akoma që shpërblimi i madh nuk vjen tek devijimi, por vjen tek hecia drejt, edhe shpërblimi i madh tek prova. Mos e kërko. Por do të vi patjetër nuk ka shans. Sepse çdo kush që do të besova do të provojë patjetër. Pas sa i thot profeti sallallahu alajhi wasallam vazhdimin e hadithit, thot Allah i madhura kur e donjë një person es provon ata, kur e do, a do të bësh rob i dashur i Allahut apo jo? Subhanallahu. Robi i dashur i Allahut po, po dua edhe dynjan. Edhe Allahu e dynjan, nuk shkojnë te dyja. Pas e thot profeti sallallahu alajhi wasallam, se kush kënaqet për të ashkëreisia, do të marrë kënaqësinë e Allahut i madhura dhe kënaqëja e Allahut në dynjë. Kush kënaqet me atë që i jep Allahu për të ashkëreisia, Edhe kur zemrohet për të zemrimit, domthonjë zemrimi i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që rruga nuk është që njeriu të bëj të bëj dredha provove, por është që të bëj durim tëo derisa fitoj karancinë Allah e Allahut subhanahu wa taala, sepse kjo gjë e pandashmër për njeriun. Është pyetur profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i kan thënë: "Kush është njeriu më i sprovuar këtu në të dyja?" Njerëzit sot me logjikën e tyre dhe me padijen e tyre mendojnë që njeriu më i sprovuar është njeriu më i keq. Njeriu që sforvohet më shumë në këtë dynjë akuash është njeriu më i keq, kështu është vërtet. Madje kjo është tamam hile i djallisit. Në të vërtet, njeriu më i sforuar në dynjë është njeriu më i mirë. Prandaj, shikohet më njeriu që sforvohet më shumë. Nuk i njerëz të qinj. Po kto që kish gabim subhanallahu që mendon njerëz, çfarë mendojt? Jo, sa na shaj njerëz në, në ofendojnë, na bëjnë ashtu më lanë sepse pastaj do të kanë probleme me njerëz sepse sepse i mendon po që se del kundër gjithë njerëzve dhe thotë ato që nuk e thon njerëzit ka fizu të dha njerëz, po shom njerëz, atë u bën një keq për ta. Po u bën një keq për ta, atë s'është i mirë, sepse peshorja mëancieri për shon këtë gjë, nuk është peshorja Allahut, por është peshorja krijesave. Pa ne ky do të ti mirë te njerëz, jo te Allahu. Se ka kuptuar të lloj gjë që ti jesh i mirë, ti jesh i mirë do të jesh te Allahu, jo te krijesat. Dhe po qesë ditë të shon ti jesh i mirë te Allahu, do të ti kthejë Allahu krijesat dhe kanë por të kuptuar. Edhe po s'e kuptuan, kurmë s'e kuptofshin. Çfarë duan? Ti te Allahu shfuton, me ata nuk shfuton. Jepu thon shko pse shkon ti atje shkon fërat vetën tatë pse shkon kthej me radh pse ti domodin pranoj që do të shajn ofendojnë njerëzit ça do ti ti ça kërkon kërkon kanësinë e llogut krijesë andaj to do gjetë vetë jote dhe ke për ta marrë veç pas se ku do shkosh u pyet profeti sallallahu alajhi wasallam kush janë njerëzit që sprovon më shumë edhe tha profetët njerëzit që sprovon më shumë profetët yahin alaihi sallatu wasallam e vrançi futut evran edhe për shakët ti janë qytur katële të lëmbia, vrasësit e profetve. Arë nuk e donë të allohu jahjen, nuk e mbron të do të allohu i madhurë jahjen, salatu e selam, por e lajqë të avrasin, t avrasin e, vlesin dhe derrëve dhe, dhe me muve. Ky ishe grad, grad që i adhurë allohu ati, nuk e dhurën do shtë do kujtë. Subhanallah, ishe një në qabë, kujtot ishe në qabë me, me, me tësë vlesin muslimon, dhe njëri, kishe shumë zves nga shejtani dhe i thon shejtani ti do vdesë këtu, i thon apo po kamris do vdes këtu. Edhe i thaj valla tjetër tha, por nuk e meriton të, të vdesë këtu, nuk e meriton. Nuk e meriton të, të vdesë këtu i that. Edhe valla kishë vërtet çuditshme. Jo, disa njerëz e shikojnë diçka si mirësi për Allahut, kur është mirësi për, për vërtet për ti. Kur zë disa të tjeshën si fatkeqësi. Edhe fatkeqësia më e madhe është tash sikosh mirësi në Allah ose fatkeqësi, edhe fatkeqësinë fetare tash sikosh si mirësi. Mir për atë që rend në shkatrimin e fesë të ti, tij, ti. dhe lum për atë që shkatron dynjanë e tij për hirta e jetës së tij. Dy janë dynjaja e dhahiretit. Të dyja nuk ndërtohen. Kush dëshiron ndërtoi jetën e tij do shkatroj dynjanë e tij. Dhe kush dëshiron dynjën të dë ndërtoi dynjanë e tij do shkatroj jetën e tij. Nuk e pranojnë, nuk pranojnë të dyja. Prandaj Allahu thotë: Bëhuni bijtë a heretë mos u bëni bijtë dynjas. Bitahetet, sunimi ju të ka njëtë, se ka lojë më dhëruar, të gjenetë të larta, të shpëtosh nga zere të gjenemi, sepse ati dë shkosh, dë të shkosh, duja në të më bëroj. Thot, njësi të sëpërvojë më shumë janë profetet, më pas janë ata që janë më të miret, edhe më pas ata që janë më pak më të miret, së të spërvoj, në të sëpërvojë njëri unë në banës të fejës e ti që ka thot. Kur ka forës në fejën e ti, thot, i sht Dhe nëse ai është i dopët në fe, i jepet sprova në bazë të fesë si kaqot. Edhe vazhdon sprova tek besimtari, vazhdon sprovos, provos, provos deri sa të hesin tokë dhe nuk ka asnjë gjinaf. Domethënë Allahu i madhror dëshon të, të pastron nga gjinafat, kurse ti thu, po pse më sprovon më Allah? Ah, më ignorant. Allahu i madhror ta do të mirë, kurse ti nuk e do të mirë vetëstande. Subhanallahu. E di se është robi Rubin me Zotin e ti është më keq Se sa fëmija me prindin e ti Fëmija dëshëron të afusit dëronë në zjarë I do të prindin më se së futët Sëpse të djekë Edhe të afus me zorë Edhe të prindin i gjuën Që e sepse i se kuptonë Edhe i gjuën, e i fundoj qanë Tëpse më gjujti mu Po gjujti të gjujti e sepse është për të njërën tënde E Allah i më dhuaj jetë Nësë asprove njërë që e i të zjoat E se kuptonë E treguo kujton, po pse ma hodhë Allah këtë llojje? Po pse t'ho hodhë njëri? Ora Allahu subhanahu wa taala është postutë çdo gjëje. Po doje e kthen dyjan, gjithë bën arë, argjende, rubine, e, diamante nuk nuk i kushton gjë. Po të ka sjellur këtu jetë për të sprovu. Për çikun ç'do bësh ti? Ç'do bësh kur kesh prova? Ç'do bësh kur kesh mirësi? Ç'do bësh kur bësh gjunafe? Është detyrë çdo kujt është që të kërkojë falin Allahut. Të, të bëj durim. E zafërëndori Allah në më dhurë, në sëllohë në më dhurë, në më bëjë për i adhë rusëve të vërtet.